Den här podcasten heter Skolsverige, den finns på skolsverige.com, den finns på iTunes Och på vår hemsida skolsverige.com kan man gå in och skicka in bilder Man kan skicka in tips på avsnitt, man kan gå in och säga hej jag vill vara med Man kan skicka in elevkranikor, lite vad som helst Så gör det, men inte just nu utan gör det efter avsnittet då Så kör vi det här Du, Karin, vet du vad? Det är avsnitt 50. Ja, det är 50, det är 50, det är 50. Halvvägs till 100. Det är helt sjukt. Ja, jag tror du skulle säga halvvägs till himlen, det hade ju varit något. Ja, det är också sant kanske. Vi får, nej, nej ja, kanske, men det, det, är det är så coolt tycker jag ändå att vi faktiskt liksom håller i och kör ett avsnitt i veckan trots att vi har utvecklingssamtalsveckor och annat. Och riktiga jobb att sköta och andra projekt och massa grejer. Så det, det är ganska ja. roligt. Men nu som helst, en grej om vi ska se tillbaka är att vi har haft samma format hela vägen. Mm. Det är först lite nyheter, sen är det tema och sen på slutet har vi en elevkranika. Så är det. Än så länge i alla fall får vi se. <laughs> vi får se vad omröstningen säger, eller hur? Jätte, yep, yep. mm. Men eh, avsnitt 50, det är ändå mm. någonting stort. Det är ju mm. det som är det intressanta. Att det känns som att vi har haft 50 väldigt intressanta samtal. <laughs> det säger vi nu, det kanske vi inte har haft, men, men, men ändå. Vi har haft 50 intressanta samtal på vägen. Mm. Och fler ska det bli. Ja, och vi har det är inte alla som har dokumenterat sina samtal så som vi har gjort faktiskt. Det är vissa som är flit inte gör det. <laughs> <laughs> nej, vi, vi gör oss in på det ändå Och mer ska det bli fast vi för vi vet massa saker som inte ni som lyssnar vet men det det tänker vi inte tala om än. Nu börjar tänka just För du vet som inte jag vet men men det. Jag vet <laughs> ja du Jakob jag vet saker som du ska göra som du också vet fast du är sant, har glömt det just det är nu. Nej nej nej jag tänker väl jag tänker väl. Ja mm. det är fint. Hör du, Jakob, mm. eh, in Saturday you are going to speak English, I know. Precis, och det har avsnittet släppts i på Så man kan få se att idag är vi på, om du lyssnar på det direkt när det kommer färskt från iTunes-pressarna, <laughs> så är det så att idag är vi och jobbar på en konferens i Göteborg som heter Research Ed. Den finns över hela världen lite här och var. Mm. Nu kommer den för första gången till Skandinavien. Det är en massa utbildningsvetenskapliga forskare och uppar. Jag, lite jag tror helt ärligt att du och jag inbjudna mest på grund av geografi. det är ju på min, min hemma arena jag alltså, det är ju utbildningsförvaltningen och borgårdens utbildningscenter där jag, där jag befinner mig när jag gör när, jag, när vi har konferenser på, i utbildningsförvaltningen. Det är stället i Göteborg. Ja, det är, ja, det, är det ja, men precis där jag, det är där jag jobbar. Så att det är på det sättet. så jag, jag tror att jag är inbjuden som någon slags representant för utbildningsförvaltningen eller något, jag vet inte. Jag är ganska säker på att jag är inbjuden för att det inte kostar några resepengar. Det är bara min känsla. <laughs> Nej, det är inte så så. Det handlar om engelska. Det är så. Man, kan gå in på, man kan söka på Twitter och andra sociala medier. Då har de hashtaggen r-ed-scanned. Så blir red scanned. Ja, när när jag fick frågan om detta i, i september var det, va? Mm. Så tänkte jag att jag tar det då för det här är så långt utanför min komfortzon man kan komma. För att det är på engelska och för att jag på riktigt tror jag sov mig igenom hela min engelska undervisning under alla år. Och ja, jag, jag är så otroligt obekväm med detta så att jag måste som säga det Liksom... Men vet du, vad, du kommer inte eh, trumfa eller alternativt under trumfa hur man nu säger det. Eh, hon som förut var eh, kulturnämndens jag, ordförande i Göteborg som talade på eh, <laughs> avtackningen av Gustavo Dudamel jag har berättat för Nej, vadå, vadå? jag berättat nästa här historien? Nej, vadå? Jag behöver Dudamel, all... Den där eh, dirigenten, han som var på, chefdirigent på Göteborgs symfonikerna han, ja. han skulle ha spelat sin sista föreläsning när han skulle sluta. Eh, och det var massa folk där, de gav honom presenter Och eh, göteborgs Dedikerade sitt bibliotek Det heter nu du du Dudamel-biblioteket Volvo ville ge presenter Och Västra Götanadsregionen, en massa politiker var där Och så var det någon så här eh, Vänsterkulturpolitiker från Göteborg stad Som var där och skulle <laughs> prata eh, Fullsatt i. i, i, i och hon går upp och säger är eh, Gustavo We will never forgive you For what you have done och alla bara avskärar. Hon fattar inte grejen. Och han eh, spelar med väldigt teatraliskt och ber om ursäkt. <går> liksom, så. Och hon säger, eh, Yes, we will never forgive you. Och så bara fortsätter hon med samma. Liksom, grej. Och bara att du av en <går> du, du kommer inte komma i närheten av henne. Nej, <går> <går> det tror Ja Vi kan väl alltså, hoppas att jag inte kommer. Alltså, fint, ja. Du kommer lyckas bättre nu än jag. <går> För att gå vidare. Vi gjorde en omröstning förra ja. veckan på Twitter, där mm. vi frågar folk är det okej att använda elever i, i diskussionen om skolan? Mm. Jag tror inte var exakt så frågan var formulerad, Jag tror vi frågar specifikt så det är det okej att använda elever i vår podd, för vi har de som är, är krönika på slutet mm. så är det bra, är det dåligt tillför det någonting eller är det Mm. skamligt liksom, utnyttjande av någon som dels inte ska vara publik och det som kanske inte har det här hemma i, i skolan, debatten, så. Mm. För det har verkligen fört fram båda avsikterna. Mm. Den undersökningen här visar att det är 73% som säger ja ja men inga problem. Mm. 14% procent säger nja och nej. Och jo, och, och sen säger 13% nej. Eller mm. om det är 13% säger ja nej. 14% säger ja 13% säger nej. Mm. Mm. Då är det inte as många röster, visserligen. Men ändå, det, det finns en majoritet, en ganska tydlig majoritet som säger att ja, men det går bra. Ja, men då kan vi fortsätta med det då. Eller Vad tror du det beror på? Varför tror du att de, ändå de flesta här och säger ja, det går bra? För Hur att... resonerar de? Dels så tror jag att det är de som har röstat som tycker att det är bra. Eh, för det är ju alltid så att det är liksom lite sådär när man eh, mm. frågar folk så här, så blir det inte statistiskt underbyggt. Liksom. Nej, nej, nej, nej, det är problemet. Eh. Men de in i den gissningen. Eh, Men sen så tror jag också att, att det är ju inte så att varför det inte är kontroversiellt när vi gör det. Eh, och det. Utan att överhuvudtaget lägga någon värdering i det. Och det är väldigt viktigt att jag inte lägger någon värdering i Alltså att vi inte gör det. Utan det handlar ju bara om att det är inte våra elever. Och de lyfter inte upp någonting som vi gör i våra klassrum. Nej, just, just, det är det ingen som kan ifrågasätta så här, vad som är grejen med det. Och jag tror också att du kanske säger att om det kontinuerligt så blir det en annan grej. För då, då är det inte så här just för den här gången. Det är ingen som kan säga att det är för att tjäna ett syfte. Utan det, de är där varje gång. Och ibland så handlar det... Alltså, den här avsnittet, eller de här krönikorna har ju handlat om väldigt olika saker över 50 gånger. Mm. Min favorit måste ha varit någon gång när du fick sen en krönika med något förskålebarn som pratade om hur varför det är så asgrymta med sig pannkakor på utflykt i skogen. <laughs> det, är inte, det är inte nödvändigtvis så att det är någonting som någon kan liksom tägga oss för på något sätt. Nej, fast jag tyckte ju att det var bra fast när de öppnade den så var de ju kalla och det gillade inte han. Nej, just det, just, just, just det. Vi har att med eh, folk som har jag prövar dagen i men Vi har haft med rätt många nya länder som vi har pratat mm. om hur de är kommit till skolan. Och det är ett ganska unikt perspektiv som, alltså verkligen går långt bortom en enskild lärare. Mm. Och det kanske är det som är grejen. Ja och de, de vill ju gärna prata, de som vi har haft nu har ju pratat mycket mm. om att jämföra sin skola med, med andra liksom med den skolan de går i nu och den skolan de har gått i tidigare. Precis. Och det är ett ganska intressant perspektiv tycker jag och en röst som vi behöver höra som inte hörs så ofta alltså, på något sätt. Nej så är det. Mm. Du, en, en sista grej. På vägen hit så lyssnade jag på, på den Skolspanarna. De släpper ett avsnitt varje vecka nu med det. Mm. Jag gillar nästan väldigt bra innehåll och det tycker jag att de har otroligt sköna dialekter. Har du lyssnat <laughs> på den, den podden? Jag är så himla dålig på dialekter men jag tror att det är östgötska. Öst, skötska. Jag skötska? Jag tror det. De pratar oh. om, om, om Google på ett sätt. De uttalar ordet Google på ett sätt som jag aldrig har uttala Google. Det är underbart. Uh -huh. eh, det, Johan och han heter de. De hade i senaste avsnitt eh, ett försök att så här, mygga av det med, så här med digitala införningar och digitala invandrare. Du vet liksom man pratar om att vi vuxna vi har invandrat i en värld där, ah, ja, ja, det. där de behöver mycket av det. Och jag tyckte det var så otroligt intressant och framförallt jäkligt viktigt. Så därför ville jag lyfta det igen. Mest för att sprida den tanken vidare. Deras poäng är så här om man drar en gräns bara alla över den här åldern, vi har invandrat vi har ingen aning, alla över den här åldern eller under den här orden vi har eh, full koll på att mm. det skapar dels en, en ganska konstig inställning till varför ska vuxna människor lära barn saker vilket vi gör mm. och dels så, så kan man inte kategorisera att någon kan massa saker för med de yngre människor använder mer internet än vad äldre gör och de använder mer teknik än, än vad äldre gör men det är inte så att de nödvändigtvis är mer kompetenta användare för det oh, nej och, och faktum är att använda det till vad? Vi, vi har ju liksom det där, är, det där är lurigt Och det där är väldigt bekymmersamt Om man tror att, att det är så det funkar. Sen kan det ju vara så där att, att unga har snabbare att, att förstå hur en app fungerar eller förstå liksom hur den är konstruerad mm, mm, men mm. Att, att använda, att vara källkritisk till exempel eller att, alltså det, det handlar ju om en kompetens som du behöver ha nej, eh, som inte heller är garanterat bara för du gammal Nej, nej, nej, visst och, och, det är ett alldeles för komplexa vitt område för att kunna se att så här, mm. du kan där, du kan inte där så därför är eh, deras argument. Är, Nej, vi muggar av det. Och jag, jag tänker att ja, det gör vi. Nej, men alltså, snarare har du kompetensen så har du den. Och har du den inte så har du den inte. Och det, det är väl ganska tydligt i diskussionen om, om det här med, med skola. Eh, tänker jag, när man pratar om vilka, vilka digitala verktyg vi ska använda i skolan. Har du kompetensen kring digitala verktyg så har du en annan diskussion än om du inte har den. Ja, ja precis så. Precis det. <laughs> och det har inget med ålder att göra, skulle jag vilja påstå. Så är det, men du, nu vill jag prata tema med dig. Nu vill jag också prata tema med dig. Det börjar så här, jag skickar en länk till dig med, från Skolverket mm. med en rapport om så här invandringen påverkar eller försämrar skolresultaten. Det var tidprubriken. Ja, ja, och den kom i veckan. Precis, precis. Mm. och det är det tänker jag är väldigt intressant. För det här, vi har pratat om det lite förut, det var någon nationalekonom som har så här. såhär oh, det är invandrarnas fel att vi har så dåliga PISA-resultat. Det, det är Sahlgren sätt, som säger ja, det. Ah. Vi har haft ett sätt att prata om, om, om skolresultat som det. Och vad skolverkar nu säger är att nej, inte så mycket. Alltså PISA-resultaten kan förklaras till kanske 15-20, max 25 procent. Med, med liksom att vi har elever som, inte är med invandrare utan det är att de kommer hit när de är mycket äldre. Mm. De kommer kommit dit när de är redan mitt i skolsystemet. Och den flyttar mm. inte supersmidig Och då ska vi poängtera det att de dåliga resultaten kan förklaras. Alltså de, de resultaten som underpresterar. Mm. De av dem som underpresterar är mm. den här lilla, lilla delen. Så att det, är liksom, det finns ju då också invandrare i den här statistiken som faktiskt presterar ganska bra. Ja, absolut. Mm. Det, och det, Bara det, så att det blir tydligt. Det är supertydligt, det ska vi absolut poängta mm. det, det. är en grej. Och det andra är att det är liv i gymnasiebehörigheten. Mm. Att, att när gymnasiebörjligheten mm. går ner mm. så beror det till mycket och den här rapporten är ganska intressant för den har gjorts löpande sedan 1998 mm. den är 18 år in making, liksom. <laughs> den är alltså äldre än Pisa Ja, bara, ja, när de började med det så fanns det inte ens det, det fanns inte ens någon som visste vad Pisa, nej. nej. Det, det, då var det fortfarande en stad i Italien någonstans. Ja, Precis. med ton som lutade. Snackar man inte om att de måste vara skitsura över varumärketsgrejer. <laughs> Ingen jävel åker till Pisa längre. för jag så jävla sura på Pisa? Det är en annan Ja, nej men alltså saken är väl den att, att jag det är ju egentligen inte så konstigt, men jag tror att jag, jag, jag, nu har jag inte läst rapporten utan jag har läst texter om rapporten. Inte, och, den har diskuterats ganska ja Den har ju diskuterats hela veckan och, och folk går banana så det blir hit och dit. För det första så skulle jag vilja göra klart en sak. Det har inte på något sätt kommit ett resultat av en ny PISA-rapport. Det här är den gamla som vi nu har diskuterat i två år snart. Och det är gammal data från liksom andra undersökningar som visar mm. skolresultat eh, alltså, som är mer tillflytliga. Alltså, ja. Gymnasiebördighet, liksom, grundskolbetyg, slutbetyg och, och sådana grejer som är sådana. Ja, det, med. Precis, det är gammal data som vi har haft, det är inga nya liksom, siffror på det sättet men, men jag såg flera eh, tidningar, Expressen mm. Aftonbladet, mm. som båda skrev att Sverige fortsätter att sjunka i PISA, Nej, Det är ju ingen ny... Vi har inte, och så helt plötsligt så twittrar halva Sverige om att Åh, nu sjunker vi igen. Och man bara, nej, alltså hallå. Det är samma PISA-undersökning. Ja, det blir en självuppfyllande profetian. Så. Ja, så att, bara vi har det klart. att Så är det ju inte. Utan det är samma undersökning. Men vi har liksom... Kom, man analyserat går liksom att om antalet invandrare har liksom påverkat det här resultatet på något sätt ja, det ja, och, det, eh, det som, som jag kan eh, tänka handlar ju också om det finns liksom någonting som man inte lyfter fram som jag läst i alla fall och det är ju att de, de här som kommer nyanlända mm. de går ju på 4% av våra skolor Ja, jag är min skola inte en enda nyalländ. Ja, och i mina barns stadsdel så, så har jag ju berättade min sexåring kom hem med stora, mm. stora ögon och sa Mamma, vi har fått sex stycken flyktingar. Och jag kände att nu får jag så mycket problem med den här meningen så att jag vet inte riktigt vad jag Nej. ska börja. Precis. För att då har man på våran... Och det har med det fria skolvalet att göra. Våra, våra barns skola, eh, skola har en sån hög val, alltså det är så många som väljer den mm. att det finns inga platser lediga till dessa nyanlända barnen och mm. man måste eh, valet står över placeringen av nyanlända alltså hamnar de nyanlända på de skolor där Man handlar inte det också om att våra stadsdel, för du bor i samma stadsdel i Göteborg, är det inte om mm. att våra också tagit emot enormt få nyanlända? Absolut, det, för att vi har det ingen boende. Det är en, en sorts närhetsprincip. Alltså nu börjar man bygga som professoriska boenden i vårt satsdel och det är bra. Mm. För att det kommer också att leda till att vi har fler elever som går på våra skolor. Absolut, men de kommer att hamna på, på en annan skola. De kommer inte att hamna på mina barnskolor. Nej, nej, nej, nej, nej. Men nu kommer att hamna i alla fall i samma satsdel. Det ja. är ett steg i rätt <laughs> riktning. Men fortfarande blir det ändå en skolsegregation. Ja. som är. som och den är väldigt är... positivt på något sätt. Alltså det ser ju försämrat ut resultaten. Ja men precis, och jag tänker att, att vi ser ju den delen i Torslanda biskopsgården ja. där vi har en skola som är helt helvit bredvid varandra och en, och en kilometer längre bort så har vi en skola som är, inte är det Nej. och eh, det är klart att har du många elever som har de här, inte har språket så det är det klart att det, eh, homogena grupper är aldrig bra. Eh, nej, och, och det där är ju väldigt intressant. för dels, alltså, det, dels tror jag ändå att det är bra att man får, får en ordning på det här. Man får veta mm. att liksom skolan påverkar som alla andra samhällsorgan av eh, att liksom Sverige förändras på det, för många sätt bra sätt. Men det är också ibland utmaningar. Både du har sett det här, eh, aktuellt när eh, Anna Ekström är med och förklarar den här rapporten från Herumland. När mm. hon liksom berättar att... Så här, genomsnittsåldern när man börjar skolan i Sverige idag är nio år. Mm. För att det är så många som kommer hit i eh, alltså högstörjålder eller gymnasieålder och som liksom bara kommer direkt in. att mm. det dröps statistiken. Och det är klart mm. att det påverkar situationen om man tänker att för 20 år sedan så var den siffran sju. Mm. Och, och det är klart att det påverkar hela skolsystemet och särskilt för de som kommer in väldigt sent. Så, så att det är ju en ganska självklart grej. Men en annan sak om man tänker ett steg vidare det är liksom varför publicerar vi skolresultat så publikt? Det är klart att man ska mäta skolsystemet, det, man, det gör man i många länder. Mm. Men, men Sverige är ganska speciellt i det att vi, vi publicerar på skolnivå år efter år, helt offentligt, liksom resultat för, från eh, mm. saker som gymnasiebörighet eller slutbetyg eller sådana grejer, mm. vilket skapar bara en större effekt av det här. För det är ju att skolor som tar emot många länder kommer få en, en, en dip där och kommer öka på så många olika områden alltså som kommer positivt ur mångkultur. Eh, om man tänker sig vad är det är för erfarenhet att gå på den skolan i 4-5-6 år i, I att man mm. förstår världen på ett helt annat sätt. Mm. Men statistiskt sett så blir det en sämre skola. Och det gör att färre utav de som har kapacitet att välja kommer att välja den här skolan. Och Nej, det absolut. är ganska märkligt. Då undrar jag så här, varför, varför publicerar man skolor så offentligt. Kolla på Finland för exempel där man gör exakt samma undersökningar. Men de den statistiken stannar på skolan. Och stannade i huvudmannen men, men, men det är ingenting som publiceras i Sverige över löpsedlar liksom här är de bästa skolorna här är de sämsta skolorna. Ja, men det är ju fel också för att vad då bästa skolan? Här har du de bästa eleverna. Det blir ju som så tokigt. Ja. Alltså, för att det, är ju, det är ju väldigt sällan så att de bästa alltså de skolor med de högsta betygen. Är ju inte synonymt med den bästa undervisningen. Absolut inte. Inte på något sätt, för det handlar ju bara om vilka elever man har att jobba med. Det är klart att den skolan som har massa högutbildade elever, som den skolan som har massa elever med högutbildade föräldrar, och som har det lätt för sig, och som har på något sätt: mm. så, Det är klart att de kommer att ha högre slutbetyg. Och det ser ingenting om själva jobbet är under. Nej, men det kan ju göra det. Alltså, det, det finns ju liksom, jag, jag vet ju att vi var på en skola i, i England. Mm. Som hade 90% småluppfyllelse. Mm. Eller 95% eller något sånt Jättehög ja. siffra. Från att ha gått då där liksom 30% hade de haft från början 2005. Och så hade det ökat då. Mm. Eh, för att de låg i ett förortsområde. Föräldrarna hade inga ingen liksom, högre utbildning och så nej, vidare. Nej. Och det var en hög procents invandrare. Men det man hade liksom fokuserat på där. Det man liksom var, var bra på förutom att målresultatet var bra det som man såg att skolan var bra det handlade det om förädlingsprocenten. Alltså vad det var alltså som... hur mycket man får elever att höja sig. Typ. Precis, hur mycket man får elever att utvecklas. För att det är ju det som är intressant. Ja, eh, jag menar, om, om jag har elever som kommer hit som har A i alla ämnen när de kommer mm. och, och sen går ut med se eh, i alla ämnen då, då kan jag ju tänka att jag har gjort något fel mm, mm, eh, för att liksom rent rimligtvis om den kommer in med A i alla ämnen så borde ju det liksom i alla fall vara så att den, den har fått ett högre betyg i slutet alltså om jag har gjort ett bra jobb så ska den ju lära sig i samma tack om det inte har hänt något specifikt men det, det, har du det i alla ämnen så kan man tänka sig att det är någonting som borde behållas Precis, precis. så det, det är någonting hur man mäter det som ändå är tror är relevant i det här för att liksom vi, vad har vi egentligen för idé av vad som är en bra skola. Ja. Alltså vi kan ju säga vilka skolor som har höga poäng på nationella prov eller vilka som har höga poäng på slutbetyg på gymnasiet eller på grundskolan och sånt. Men det, det, jag är inte alls säker på att det är de skolorna jag vill lära mig av. Nej och jag är inte heller säker på att det är de skolorna som vi ska eller Jag är inte säker på att det där gynnar oss överhuvudtaget att vi har det sådär publikt. För att saken är ju den att jag skulle liksom när, när de redovisar den här studien som de gjorde nu eh, och ser att, att det här påverkar, alltså invandringen påverkar, ja. Men också hur vi har tagit hand om invandringen påverkar. Hur mm. vi har faktiskt har löst de här problemen. För att det är väldigt enkelt att säga att de här invandrade eleverna kräver mer och mer. Men, men det, det är väl självklart att i en skola där du har eh, liksom... Mer alltså en, alltså när man blandar ut mm. alla elever så man inte koncentrerar elever på ett och samma ställe då, då är det klart att det, det blir ett bättre resultat. Det är klart det är så. För det att är heterogena så. klasser och då menar jag heterogena i form av liksom utbildningsgrad på föräldrar och mm, eh, mm, mm. olika nationaliteter och det, det gör att vi får bättre, bättre resultat på alla elever och det finns ju hur många studier som helst som visar det. Ja, ja, visst. Så det, det, någonstans är det en fråga om att systemet i sig misslyckas mer än att det kanske invandras fel. Eh, jag, jag tror ju inte att Skolverket har liksom som mål att, att eh, prata. Alltså deras, De vill ju naturligtvis eh, poängtera att vi, vi har en utmaning att göra i skolan för att det har kommit så många nya. Ja, ja visst. Men, men är jag är inte rimligt. säker på att jag är så jävla nöjd med formuleringen om jag ska välja. Nej, men det är väl som man måste tala klarspråk. Alltså, den här rapporten kommer också i samband med att man larmar dem att det behövs extraordinära insatser för att, liksom, eh, för att se till att det finns tillräckligt många kompetenta lärare och att det finns tillräckligt många som får kompetens för att undervisa i svenska som andraspråk. och alltså, sådana grejer. Och, mm. och det är väl kanske det man larmar om. Och då gör man det på ett politikers sätt. Och då börjar man prata om det sättet för att det ska förstå. För ja, för att, man att, att folk ska reagera kanske. Det. Ja, jag visst. Det tänker jag. Och det är ganska självklart. Och jag tror inte att det skadas mycket. För att, men det är ganska tydligt med att lösningen på det här problemet är vi måste ha fler och vi måste ha skickligare lärare. Och det är mm. det som är problemet. Alltså för just nu ser vi en massa kortsiktiga lösningar med så här, här kan man gå in, här vi har vi volontärer som kommer in och hjälper till i klassrummen eller här har vi universitetsstudenter mm. som hjälplärare och så. Det är ju inte riktigt en begåvad satsning i det långa loppet. För att då får vi igen så att de svagaste eleverna får de sämst utbildade lärarna. Vi behöver ha riktiga lärare även på de stora här liksom. Ja, och det hade jag ju önskat att det här till exempel eh, kompetenslyft, alltså lönelyftet i hösten hade liksom koncentrerats. Att, eh, det står ju där i, i ett av kraven till exempel att att jobbar du med, med, med en svårare grupp elever så ska du få högre betalt men jag tror inte alls att det kommer att tillämpas så. Men ja, det är, det är, utan jag tror snarare att varje skola kommer få en tredje del som höjer sina löner. Ja, och, och det är jättesmatt precis som du säger för det, då ska vi ta, ta, ta vara på det och använda det som ett sätt att motivera lärare och välja de uppdragen. Mm. Så handen på hjärtat det är inte alla lärare som väljer de svåraste grupperna. Det är inte alla lärare som går med ens på att ha svåra grupper. Nej. Det är tillräckligt många lärare som, som kan gå ganska långt för att kämpa sig till att få de lätta eleverna. Ja, och som får de där att prata om det som man tycker är roligt och liksom de studiemotiverade ja, eleverna. Menar, och, och, ja, och det är klart. Och det, det kan man ju förstå på ett sätt. Samtidigt så är det ju så där att eh, då kanske man inte ska ha lön och lyftet. Nej, nej, nej, visst. Och det vi har, alltså det har, det är lite tydligt, men vi har någonstans en omvänd professionskultur, en historisk som kultur, ah. där vi inte ser det som självklart att den som arbetar längst och har mest erfaren och borde vara bäst på sitt jobb har de svåraste grupperna. Så Nej, inte alls. Och jag, jag tänker ju att det där är, är lurigt för att jag, jag, jag, jag tror ju att vi har en idé i skolsystemet som, som är kvar sin gammalt att det är bara de bästa som ska gå på de högsta utbildningarna vi pratar gymnasiet förra veckan mm, mm, och då var det ju alltså, det är ju inte så länge sedan som det var bara en viss grupp som skulle gå på gymnasiet. Nej, just, just, nej det, är den äh, utbildning, det är en fortsättningsliksom grej på när det är inte är en del av det allmänbildande. Nej, och det är ju fortfarande en frivillig skolform och så länge det är det så kommer det också att äh, Liksom, ha den där lite, lite liksom, idén om att ja, ja men de, de får ju ta ansvar själva också. Om inte annat så kommer det också vara så systemet på det sättet. Mm. Man kan tänka att så här, mm. det, är, det är lättare och rimligare att prioritera stödinsatser för grundskolan för att vi mm. måste alla gå. Mm. Men gymnasiet är frivilligt så därför gör man inte extra mycket insatser där. Ja, men och det är ganska katastrofalt med tanke på att om, om folk kommer hit i 13, 14, 15 mm. år exempelvis mm. och, och så har vi satsat alla satsningar på låg det är ju ganska mycket bortkastade pengar. Vi borde satsa jättemycket på högstadiet och gymnasiet. Och på också. vuxenutbildning. Ja, och sen dessutom den här perspektivet på vuxenutbildningen. För att vi har ju faktiskt plockat ner vår vuxenutbildning ganska ordentligt de senaste åren. Mm, de senaste tio typ. Ja, precis. Och det finns ett jätteproblem i det. För att kommer du som nyanländ och har tre barn som går i skolåldern... Alltså och du inte får SFI i så hög grad, att du inte får liksom lära dig läsa, skriva om du inte kan det och så vidare, kommer du få svårare att lyckas i skolan. Så att även, även komvux för föräldrar är en stödinsats för de barnen som sen ska gå igenom våra skolsystem. Alltså komvux för föräldrar, men man borde också ha någon sorts... Liksom hur uh, är man förälder till någon i skolan ja. utbildning. Liksom. men absolut och, och, hur... och det måste variera mycket på grupper och vilken, alltså, mm. uh, vilket skolsystem man kommer ifrån För med det, det ska man säga mm. att många av dem uh, stora delar av den flyktinggruppen uh, som kom i höstas finns inte med i den här studien men det är också extremt högutbildade människor <laughs> mm. så att liksom, det är inte de vi riktigt behöver tänka så såhär, oh, de måste lära sig hur man är förälder i skolan, nej det inte utan det är andra grupper i när man behöver kolla mer. Ja, i alla fall. Alltså, så är det ju. Men sen har vi ju den här gruppen som kommer från Somalia där många inte kan läsa och skriva Nej, ja, för Man har början. inte gått till skolan alls. Nej. Och det är en annan grej. Och, oh. Där krävs det andra insatser. Ja. En grej som man ändå kan se det som är ganska intressant och det, tycker jag att vi, det visar Skolverket. Och det visar också sig i våra de elevkronikerna som vi har haft sista tiden. Mm. För då har vi haft rätt många nyanlända. Det är att det finns en annan attityd till skolan. Alltså på gott och Det är som det mer det är, man är mer positiv attityd är att man har en större kämparglöd eller vad man ska säga. Mm. Men det är också en respekt som är ganska det är så här, Jag gör det här för att mina lärare ska tycka om mig. Alltså <laughs> ja, men alltså man har en respekt mot utbildning tror jag som, som vi ser som självklar. Om man är här i Sverige så tänker ja. vi som på skolan som en självklarhet och en rättighet och någonting eh, liksom som, som man bara måste igenom och så tycker vi att det angår oss inte eller eleverna tycker det i alla fall. Och det där är en trend vi har haft länge tänker jag. Men, Absolut, ja. men kommer man hit? Alltså det har vi ju jättetydligt på de elevkröniker vi har haft: att man är så tacksam och så glad och så på något sätt. Man tar det inte alls för givet. Man är oerhört mm. studiemotiverad för att göra någonting bra av sina liv. Ja, och den här mentala inställningen tror jag betyder väldigt mycket. Jag ser det på mm. ett positivt sätt. Och det skulle lära. Jag tänker att vi, vi brottas med det här att få. Eh, en integration mellan de elever som går på språkintroduktion och de elever som går nationella program på den här skolan. Just för att mm. deras språkintroduktionsstudiemotivation hade inte gjort någonting om det spillde över lite på de nationella programmen. Eh, att, se, att förstå vilken jävla tur de har som, som får gå på detta. Precis, precis. Men du, vad är liksom, eh, vart landar vi någonstans i där? Om man ska summera det här samtalet och det här temat. Vad är liksom själva huvudpoängen i det? Söken är ju den att, att vi kan inte skylla våra pisa -resultat. Jag tycker att, att det som, som Anna Ekström säger att vi måste satsa på att utveckla undervisningen och att vi i Sverige har lagt mycket pengar på skolan men vi har lagt generellt lite pengar på att utveckla undervisning. Att det är någonting att ta till sig om vi vill ha Eh, om vi vill för att om vi ska lyckas med mm. att möta den här gruppen så måste vår metodik bli bättre eh, alltså vår undervisning helt enkelt Men så här, jag tror vi skulle i stor sätt bli bättre och bättre på att möta flera grupper människor och alla elever mm. och, så. Mm. och och nu är det dags att ta någonstans nästa steg i det mm. och den här rapporten visar att så är, en, en del av resultaten beror på det med invandringen och så mm. och, och det är ett faktum och det kan vi inte göra så mycket åt men att fortfarande en större del gör inte det Nej och sen måste vi väl också för, för, för någonstans tänka att vad har vi för, för, för idé? Alltså skolan är ju fortfarande vårt mest demokratiskt instrument. Mm. Eh, har vi inte elever som går i skolan och klarar skolan och ju färre vi har som klarar gymnasieutbildning desto mindre demokratiskt samhälle får vi ju Precis. rent eh, samhällstekniskt och ja. eh, elever måste kunna läsa och skriva och kunna fatta sina egna beslut och det där är superviktigt. Eh, alltså så måste vi egentligen, alltså vi måste ta det här, den här problematiken på allvar. Vi måste ta problemet på allvar och vi måste fundera på vad vi har för mål och bild i med skolan överhuvudtaget. För det, jag tror det är skitfallet att vi kommer att landa i ett. Att skolor blir sämre för att vi har många nyanlända. För att de drar ner resultaten på vissa olika Nej, men Jag blir jätteknäpp på det där formuleringen. Förlåt, nu ska vi summera. Men jag måste, vadå, skolan blir ju inte sämre för att vi har många nyanlända. Nej, men, men, men statistiken visar det. För att vi har konstig statistik. För vi har en konstig målbild. Målbilden ja. är högst i och det är en jäkligt skum idé- av vad det innebär att ha en bra skola. Ja, men precis. Och att ja, Våra nyanlända måste kunna ta sig in på gymnasiet. Det måste finnas fler vägar in på gymnasiet. Det kan vi väl vara överens om. Och det är om. ingen förlust för en skola. Det är precis det skolor ska hålla på med. Ja, men, men, men att, att liksom, när de stod i Aktuellt- det är faktiskt provocerande. Det är när de står och säger att- ja, nu går det så dåligt i svensk skola igen- uh, och ska vi stå ut med att det går dåligt i svensk skola utifrån vad då? Det är de här eleverna som inte tar sig in på gymnasiet. Och det måste vi göra någonting åt. Det har ju ingenting med svensk skola. Det är den ingen person. Och den tar ju inte ifrån de eleverna som tar sig in på gymnasiet någonting överhuvudtaget. Nej nej visst. Utan någonstans måste vi ju se att vi har en massa personer i skolsystemet som vi inte klarar av. Och det måste vi lösa. Bra. Och med den punkten så går vi <laughs> över till veckans <Vackens laughs> elevkronik. Eh, tack för att ni har lyssnat. Nästa vecka fortsätter i, i resan genom Skolsverige. Hej då! Hej då! Uh, Hej! Uh, jag går i Sverige i skolan nästa tre år. Ett år i grundskolan och två i gymnasiet i språkintroduktion. Om jag ska genomföra mig skolan i mitt, i mitt hemland, det är mycket svårare. Där har man får läxor varje dag i klassen. Alla måste ha disciplin. Uh, när en pratar framförallt i klassen då alla måste vara tysta. Uh, det blir inte lätt att få betyg om man får det. Då är det från ettan till femman. Femman är bästa. Uh, jag hade fem, uh, femman på alla ämnen från ettan till sexan. Uh, I sjön hade jag fyra och tre. Medan i Sverige skolan det också svårt men det är bara språket som gör att det blir Uh, om man kan språket bra, då kanske det blir lättare. Uh, jag vet inte riktigt hur det är i en vanlig svensk klass. För att i min klass är vi alla invandrare. Uh, vårt mål är att klara nationella provet och få betyg för att gå i ett vanligt gymnasieprogram. Uh, när jag gick i sjöan kommer jag ihåg att det var en dag då vi hade en lektion med bara tjejer i klassen. Då var det bästa dagen. Uh, vi köpte något att äta tillsammans och vi hade pratat med varandra om ämnena, om skolan. Uh, det var inte do för mig. Um, det är bara med i skolan i Sverige. Det är gratis att läsa och gratismat i bamba. Men i mitt land är det inte gratis man måste köpa allt som man behöver. Boken man måste köpa hälf innan man ska börja första terminen. Och det är gratis mot om man uh, om man äter från uh, skolan då behöver man betala en gång i månaden eller om man vill gå i på och köpa mot hälf. Och om man vill bli duktig i skolan det är viktigt att man ska komma i tid. Och när man är på lektioner måste man koncentrera sig för att kunna allt i huvudet. Måste man repetera hemma också, inte bara i skolan. Och måste man kämpa om man vill klara någonting. Klasskamraterna ska vara snälla mot varandra och hjälpsamma. Inte mobba varandra och skratta åt. Då blir det mer ordning i klassen och blir bättre. Det som jag tycker är dåligt med skolan i Sverige är att vi får många gånger lov i mitt i mitt land, när jag gick i skolan, vi hade inte mycket lov. Bara när det var jul eller påsk eller något speciellt. Annars, om vi hade inte hade exempel lektion då har vi stället på lördag. Uh, I mitt hemland blir det bättre om man får gå gratis i skolan. Då kanske alla ska ha möjlighet att utbilda sig. Det här är skol, Ska skoda korin berg och jag går